Boas tardes, seguindo coas conversas sobre os xogos populares tradicionais, hoxe temos como convidado a Ramiro Piñeiro Oliveira, profesor de educación física no IES de Melide, membro da AGXPT e tamén comentar que é presidente do FIRRETE, clube de piraguismo en Ponte Deume, no lugar onde vive. Ramiro, vengos a falar do xogo da chave. pero antes gustaríame preguntarle cal é a súa vinculación coa AGXPT, que ten como presidente o melidense Xan Méndez. Ola, boas tardes. Precisamente foi a través del, do presidente de Xan, como eu entrei a formar parte desta asociación. E foi eh, cando me deron como destino no concurso de traslados a Melide. Por curiosidade, entrei na pasión do centro e vi o, o forte traballo que se estaba a facer aquí sobre o xogo popular e tradicional. Pasados unhos días, xa cando cando entrei de xeo no instituto e vai a cafetería, que parece que ser que o cuartel xeral de reclutamento para a xente que quere votar unha man, xa me comentou un pouquiño todo o que estaban a facer para promover, para divulgar esta serie de actividades. Eu por convición plena, pois quisen votar unha man, e así estou xa aquí un pouquiño tamén para falar da chave. Pois ben, logo. Imos co noso. Como é o xogo da chave? Pois mira, para xogar é preciso unha chave que non é máis que un bastago de ferro e un os discos tamén de ferro chamados pesos ou pellos para lanzalos desde unha distancia predeterminada, normalmente acordada. Nun terreo liso e sen obstáculos que entorpezan a visión. O objetivo é fácil de adivinar. Petar cos pellos na chave e habitualmente se xoga por equipos ou por parellas. A verdade é que é un xogo que presenta numerosas variantes según a localidade onde se practique. Cada zona ten as súas propias normas que difiren entre si sí polo tamaño da chave, dos pellos e polas normas de puntuar. Podemos falar basicamente de tres tipos que son os máis extendidos a chave de Santiago, a chave de Ourense e a chave de Ferrolterra. Poderías nos describir como son estas chaves? Bueno, teño que dicir que Ramiro troixo estos estudios da radio unha delas. Esta Estácale. Mira, esta que tens nas túas mans é a de Santiago. Como podes comprobar é unha peza de ferro en forma de punta de lanza rústica ou lingua que remata na súa base estreitándose para posar no noxán. E as outras como son? Pois mira, a de Urense e a de Ferrol teñen pas ou aspas. A chave de Urense é un hoxeto de ferro cun eixo groso duns 75 centímetros de longitude. Na parte superior leva unha, dúas ou tres aspas que viran en sentido horizontal. Son de diferente longitude, situándose a máis pequena niña, arriba. É a máis grande abaixo. Normalmente son de dúas, pero non é difícil encontrálas con unha xoa en lugares do Ribeiro, no litoral Ponteverés ou de tres no Oriente Lugues e Urenxam. a chave de ferro alterra, é dicir, da miña terra, consta dunha xoa pá ou aspa, con forma de dobre lingua vertical, que vira sobre un eixo horizontal apoiado nunha forquiña. Para que me entendas, unha forquiña ven a ser unha peza de ferro en forma de medio arco aberto hacia arriba. Estes discos de ferro que teño nas miñas mans son os pellos. Canto pesan? Non os saberá que lanzar dende moi lonxe Mira, bueno, uns cantos metros sí que hai que separarse para poder lanzalos. Eh, os de ferrolterra son os máis pesados. Debe ser que nos dan ben de comer por ali. Eh, miden aproximadamente 8 centímetros de diámetro e dous centímetros de espesor. Pesando sobre uns 750 cincuenta gramos, casi un kilo, que non é pouco. Os de urense participan con pellos de 6 centímetros de diámetro e de 18 milímetros de grosor. E os da chave de Santiago son semellantes aos anteriores. O regulamento marca que deben ser redondos e planos, e pesar entre 500 e 550 gramos de peso. Mira, é o que me decías ti, en relación á distancia de lanzamento, eh, vouxe decir que eh, os de Ferro Terra separan ao chavista, que é o que intenta bater na chave, da, da chave unhos 10 metros e medios. En Ourense, eh, se van hasta os 14 e medio. En Santiago, cóntase por pasos, eh, a Onda irá unhos 20 ou 30 pasos. E como veñen sendo as normas básicas do xogo? Mira, o habitual é xogar por parellas ou equipos a un número determinado de acordado de xogos, partidas e mans, para que nos entendamos a mans ven sendo a tanda, non? Tirando de xeito alternativo, é dicir, primeiro un xogador dunha parella, tira a súa man, lanza un determinado número de veces, o pello, e despois fará o, o xogador de equipo contrario. A chave non vai ser nunca válida se o pello no bo bate no chan antes de dar nela. En ourense, cada un dos xogos ten 60 tantos, como din eles, 30 de boas e 30 de malas. Os tantos consíguesen por bater nas aspas, estas puntúan oito puntos, ou por aproximarse ao eixe, que é un punto en cada man ou quenda de lanzamentos, os tantos iguais de ambos xogadores anúlanse Tan só se notan os tantos excedentes, xe que o soubera, claro. Si queres, che poño algún exemplo. Mira, un xogador que lanza as, du, as os dous pellos e atina cos dous na chave, digamos que fai unha xemelga, ou polo menos é así como selle chama no, no, no linguaxe corriente, non? Entón, xe ambos os dous, fan o mesmo, ningún se queda con ningún tanto, evidentemente, restan os dun un ao outro. Si, polo contrario, é só un xogador o que fai a semelga e outro atina con só unha, un pello na chave, o xogador que fixo a semelga puntúa nove puntos. E así, vanse descartando os puntos en función si se se dá na chave ou se si quedan por proximidade. Cando non é ningún peta na chave pois temos aí a posibilidade de conseguir dous puntos se que os nosos dous pellos queda máis cerca da chave cos do contrario Pasamos a de Santiago. Mira, en Santiago o sistema de puntuación é parecido ao de Orense, o que pasa é que se vai a centantos en vez de a 60. Cada agora lanza dos pesos por man e tamén consiste en descontar os puntos do, do contrincante e ir sumando. Se si nos eh, temos, facemos a, o golpe a chave, oito puntos, eh, ou se si nosos pellos quedan máis cerca, que tamén sería, sería un punto. En a zona de Ferrol, xa difere un poquinho máis a cousa. De xeito alternativo, van lanzando os seus pellos. Xogasen equipos de, de tres xogadores, a verdade é que son equipos de cinco, aínda que dous están como reservas, non? Pero, bueno, poñamos que xogan eh, tres xogadores e cada un deles lanza cinco pellos na súa man. Trátase de ir contando as chaves que se fan ao longo das dúas partidas, nas que se disputa o o partido, e cada partida vai a seis mãos, sumando así os, os, as chaves totais. Como ben se entende, a chave é un xogo no que o azar está cuidadosamente eliminado. Efectivamente, sin perder o que é a diversión, que nunca debe de faltar, o interés pode estar fora das ligas en, en facer algunha aposta, como pode ser un bo xantar ou unha boa cea. Bueno, se así, logo podemos facer para ella e botar unha o técnico de son. Bueno, tomamos o, o, o que ti dis. Mira, nas Ligas de Coluña, para que vexas que é unha das máis competitivas que hai a nivel de, de Galiza, onde hai tres divisións, eso dá un poquinho conta de, de todos os participantes que, que nela hai, que se utiliza a Xave de Santiago, pero son un pouco máis grandes, xogan seis xogadores por equipo e fan de xeito alternativo cos do outro equipo doce tiradas de catropellos. Mira, fixaremos que na maestría destes xogadores que os equipos fan habitualmente 525 xaves de 288 posibles. E para optar a distinción de mellor chavista que a nivel individual é, un, é moi meritorio para os que se dedican a, a este xogo e que ten tanta importancia como gañar a liga, precisase facer unha media por partido de 25 chaves das 48 posibles, facéndose en, en moitos, moitos encontros registros de ata 31 a 32 chaves. En as competicións separan os homens e as mulleres, quero dicir, hai ligas para cada un? Mira A verdade é que a presenza da, da muller neste deporte non é toda que a que quixéramos. Dicir, nos estamos promovendo Claro, é moi fácil a, a nivel de, de nenos e nenas dos colexios, mesmo en distintas festas donde chegamos ali cos, con o seu material para que participan a este tipo de actividades que se mestuiren, non gase a eh, dependencia do sexo a hora de xogar. Non? Se mezclan e participan tanto uns con outros. A nivel xa de liga e tomando un poquinho máis en serio este xogo deportivizado, Pois, eh, sobre todo en Santiago, donde hai unha liga de, de mulleres aislada dos homes. Ben, logo, cambiando de tema, como empezou isto da chave? Mira, eh, as orixes do Xogo, ou igual cada maioría non son ben coñecidas. enda que para algúns historiadores remontanse aos tempos dos celtas e iberos. Eh, parece ser que os antigos poadores de Galicia eh, quedaban, reuníanse en algúns recunchos da súa aldea para disputar mediante o xogo un premio que, polo xeral, consistía en un par de galos, nada máis e nada menos, e que do bendito xogo baseábase no alazamento de pedras dun determinado tamaño e peso en contra dun oxeto de pedra colocado verticalmente. Parece ser que no século XVIII é cando se comeza a utilizar o ferro na confección e produción dos elementos eh, materiais necesarios para o xogo, Eh, o motivo era darlle un, un, un mellor son, o rebote dos pesos. Nun principio pois era un simple anaco de ferro. Eh, se xogaba habitualmente, como ainda hoxendía en moitos sitios, nas, nas tabernas, eh, nas, súas, nas proximidades da, das tabernas. Entón, noutros lugares existen xogos de gran similitude? Mira, ao igual que acontece con outros moitos xogos, que consideramos como nosos e que, sin dúbida, polos expresións que utilizamos e polo particular modo de pratic o som, hai xogos moi similares e de costume moi extendida a noure rexos. Mira isto fai pensar e, nunha común orixe do xogo e que despois na súa expansión e no andar do tempo, cada quen foi adaptando as normas específicas do xogo e mesmo dándolle nomes diferentes. Se si queres eh, poñemos como exemplo o xogo de, denominado calie, que se fai en Murcia ou que se chama o Canut en Castellón, tamén temos a tanga en Castilla. Nes o obxectivo é un cilindro de madeira de 12 a 20e centímetros de altura crabado no cham, sobre o que se colocan moedas na súa parte superior. Eh, bueno, se intentará gañalas eh, derrbándo as con disco, desde, desde unha distancia que,, bueno, dependendo do xogue pois vai desde os cinco aos 20 metros. Como sempre, estas son distancias que se ajustan en función das persoas que, que participan neles. Né? Un poquinho, sempre que empezamos con, con xente pequena ou con xente inexperta, procura aproximarse un máis para, para disfrutar que é a verdadeira esencia deste tipo de xogos. Eh, podemos falar tamén da chita en Soria. Neste se utiliza unha chita que non é máis que un pau que ten tres alientes na súa base colocados a forma de trípode e desde 15 metros lánzase outro pau, que lle chaman garrote, ou tamén se poden lanzar pedras. Pero que nos parece é moito máis semellante ao da chave galega é o que na barra se coñece como nome de toca, que é un xogo de competición que ten un gran número de adeptos e de participantes e consiste en lanzar seis discos de ferro contra unha barra, tamén de ferro que está como anclada dentro dun caixón. Logo, ti crees que se xoga moito? Mira, eh, hai un artigo, apareceu no 1979, un, un artigo, un extenso artigo, sobre a desaparición do xogo popular e tradicional en España. Era un artigo do profesor García Serrano. el decía que estaba a levantar, nada máis e nada menos, que a acta de función destes xogos. Apuntaba a causas como o seu carácter local, a resistencia á súa normalización... O non estar presentes nos medios de comunicación cambios eh, sociais, como pode ser o abandono do medio rural os cambios nos traballos que pasan a ser máis sedentarios, máis técnicos eh, con de menor demanda do convivente físico pero a verdade é que, con todo iso, na actualidade en que todos queríamos que se xogase moito máis o panorama eh, leva uns anos que está, que está cambiando Os xogos populares e tradicionais galegos podes decir que están gozando dun pequeno auxe despois de atravesar unha, unha situación de desaparición progresiva. Así podemos constatar nos últimos tempos a continua aparición de distintas asociacións, clubs, empresas, eh, centros de ensinanza, tamén iniciativas particulares, por que non, tamén incluso desde a administración, interesadas en recuperar ben as prácticas lúdicas en xeral ou ven unha unidade en concreto e que apostan moito por ela. Mira, tamén podemos falar dunha dun investigación que houve na Universidade de Santiago de Compostela na que un equipo da Unidade de, de Investigación de Psicología Deportiva fixe un estudio, un estudio sobre o grado de conservación en que lugares se promovían máis estes, estes xogos e deportes tradicionais e, bueno, viñeron a comentar que había un inventario feito, bueno, feito, coordinado por Constantino Arce, que concluía que son un total de 64 xogos os que se conservan e practican na comunidade. Bueno, e outros investigadores do Podermonio Lúdico Galego, como Paco Veiga, compañeiro aquí no, no IES de Melide, que van máis alá e abren o abanico hasta a cifra de cento e pico xogos, cento e Paco en concreto. Non? Este estudio tamén foi fin campe, ou da Universidade de Santiago que o risco de desaparición é maior, evidentemente, naqueles xogos que se practican nun só lugar, non? É cita unha serie de xogos que corren certo perigo de desaparecer. Ainda que Constantino di que non é tarde e que, bueno, si traballamos todos os interesados neste tema nunha boa liña, pois seguramente poderemos evitálo, non? Pero, mira, co que respecta a chave polo que estamos xoxe aquí, este estudio tamén di que é un dos máis promovidos, e que está impulsado por nada máis e nada menos que 135 asociacións, e que está presente en 62 municipios. Mira, o, o informe xinala que das 428 instalacións que se catalogaron para a práctica este tipo de xogos, e aquelas modalidades tradicionais que gozan de mellor saúde hai 141 canchas que son para xogar a chave frente 64 campos de birlos que aparecen no estudio os 43 da Villar É dicir, que o xogo da chave, como estamos a ver é un dos máis praticados e, polo tanto, un dos que máis afeccionados ten E ti crees que a mocidade é un destes aficionados que pratica este xogo? Mira, a apena pouco reconhecimento social que selle está dando a este tipo de, de xogos que o relega moitas veces a un segundo plano. A mociade non acaba de entrar a practicar este tipo de xogos de maneira espontánea e con regularidade. Eu, pola miña experiencia, eh, o que vexo aquí no Instituto, eh, bueno, por aí nos povos, está a ver que a práctica é puntual e moitas veces forzada, forzada por nós que estamos interesados en que, en que practiquen a eles. non. Facemos continuas invitacións de práctica, desde as distintas ascececiós. Mira, eu que son de Ponte me, me acordo que cando iba a Coruña, meus pais me teñen levado a, ao Parque de Santa Margarita, e Elisa se veían fai bastantes anos, tamos, eu xa teño 43, é dicir, que igual estou falando de 30, 30 e pico anos, eu recordo ver a, a moitas persoas, bueno, moi, a bastantes persoas, xogando a chave e a miña emaxe, que teño na memoria, é precisamente que era xente maior. Ahora, ti vas polo Parque de Santa Margarita, siga vendo moitos aficionados, e claro, siguen sendo maiores. home algún non creo que é es o mesmo, evidentemente. Con esto quero dicir que a mocidade pois pues, non está a xogar en, en gran medida neste tipo de actividades, e eh, bueno, eso sí que é un pequeno ou gran handicap, no Pero eh, realmente é unha magua. Sí, a verdade é que bueno, en día pois os jovenes teñen demasiados estímulos no medio ambiente, demasiados non, teñen tanto por que optar, que, bueno, para que che collan estes xogos de antonte, ante toda a publicidade e promoción que se están facendo doutos demais agora, incluso dos tecnolóxicos, pois eh, a verdade é que, que resta, resta bastante que a nosa labor por, por promocionar este tipo de, de actividades, non? En Melide que, como crees que está considerado este xogo? Pois mira, eu que, que saiba en Melide eh, eh e os melidenses a oportunidade que teñen para xogar na chave vendada pola pola, pola asociación, a Galega do Xoque Tradicional e polos centros educativos, non que, bueno, que vamos dando a coñecer entre outros este, este xogo e que sepeu aquí nin, non hai ningún club, nin nin nin coñezo ningún participante que este practicando a chave en ligas comarcais ou provinciais. Mira, nos no, no IES de, Mali, de Meride, igual que en outros centros de primaria, hai, hai pistas pintadas eh, no nos patios. Eh, bueno, agora aquí, en concreto no noso estamos pensando en habilitar unha das zonas verdes para dar un caráter así, e dar unha maior esencia como era o xogo antes, non? que xogaba moito no que era nos espacios eh, verdes en, de terra. non Estamos a preparar precisamente campos de chave de Virlos, de Porca. E, bueno, vamos a intentar ahora, coa chegada do bom tempo, entrar a, a publicitar un campeonato para ver é que así será, imagino. Pero, bueno, sempre un poquinho forzados, entre comillas, eh, buscar participantes para promover aí uns concursos, eh, daquilo que resta de curso. unha orella viu ferradas unha escopeta vera ai la la la ai la lelo, ai la la viu Ti como profesor de Educación Física que papel crees que deben ter os colexos e institutos na promoción e na recuperación dos xogos populares? Mira, eu creo que deberían de ter un papel de, de protagonistas é dicir, a presencia dos xogos populares tradicional é un feito necesariamente asumible na en ensinanza precisamente pola súa constatación na documentación oficial é dicir, estamos obligados a, a traballar este tipo de actividades é. a Administración En certo modo, nos, nos fai unha invitación formal para incorporaros á nosa programación, eh, polo importantes que son, porque teñen contido en si sí mesmo e que, ademais, contribúen, como non podía ser de outro xeito, á consecución dos objetivos eh, da área de cohesión física, pero tamén dos xerais dos rapaces e rapazas na súa estancia nun, nun, centro, nun centro educativo. Eh, vamos a ver, eu, ao igual que moitos estudiosos do tema, e que xas investigacións nos dan a razón, Consideramos que o xogose non é unha actividade banal, improdutiva e pouco seria, non É con se considera un dos principais elementos educativos e sobre todo, destacan as súas posibilidades que este ofrece para a búsqueda da formación integral da persoa. Tamén é importante non caer nunha má interpretación do currículum Decir, non utilizar simplemente estes xogos de forma anedótica eh, nas nosas clases, porque tamén eh, eu sei, eu teño visto que moitos profesores, o xo que fan deles non é buscando a súa esencia, senón simplemente pois, utilizando eh, nun cemento para entrar en temperatura para logo dedicarse a outro tipo de actividades. Eh ou mesmo para iniciar aos alumnos en deportes máis convencionais, como chepo coitar citar, ou para traballar algunha algunha calidade física, como pode ser, pois é, vamos xogar un poquiño pano, pois para traballar a velocidade de reacción, non? Eu penso que non que así non se que non se consigue todas as vantaxes educativas que poden ter este tipo de xogos. É eh? porque estes xogos, ademais de de conseguir xunto cos outros, pois un maior mentemento da saúde física e mental, eh, a... darnos indicacións para aproveitar un poñiño o noso tempo libre, autorrealizarnos a nivel persoal e eh, buscar unha maior participación social. A singularidade de... nestes xogos vén en que estamos fronte a unha vía de acceso da cultura local, comarcal e rexional e incluso de outros lugares máis remotos isto supón coñecer mellor a nosa identidade e os nosos costumes o que nos vai a poder facilitar e comparar ao mesmo tempo pois o noso patrimonio jurídico e cultural co o do resto dos povos eh, Mira, con xogos populares tradicionais incluso podemos coñecer eh, historias propias pero tamén alleas, incluso achegando un poquinho as xeracións E eh. eh, bueno, tamén educación, que é algo que buscamos a, a diario E a interdisciplinaridade entre as distintas áreas. non Eu creo que o xogo popular tradicional se presta moito para iso. Podemos traballar consuntamente educación física con música, con plástica, con historia, a hora de preparar un poquinho como acercar estas actividades a, aos, aos alumnos. E, bueno, hai, outra, hai catro características ou catro cousinhas que eu me marco como axomas para traballar estes, estes xogos. Unha, e respetar na medida do posible a súa esencia senuína. Quero dicir con esto que, bueno, que haberá que dar variacións a certos xogos para aproximálos e que os alunos os entendan, pero en certa medida temos que respetar un poquinho o como se xogaba antes, non? Aquelas variacións que, llefa, que vayamos facendo, decirlas uh, ao alunao. É dicir, que non se perda o sentido do xogo en sí, Evidentemente, como decía, pois pues, sí, hai que adaptálos eh, para facilitar a súa tra transmisión porque é así, non? E a veces modificamos os materiais, non lanzamos, pues, por exemplo, as xaves de tan longe, eh, acortamos a distancia, eh, tamén os tempos, se eh, poden retocar, é dicir, todo aquilo pero... Mm, volvo a insistir, non que non perda un poquinho a súa identidade, eh? pero bueno tamén temos que lembrar que precisamente cando naceron estes xogos eh, se, se, se fan precisamente para que un se sinta ben cando un pratica con eles, non? Para satisfacer un poquinho a nosa necesidade lúdica en concreto do seu pobo creador Mira, a miña proposta se eh, si fago chegar aos alumnos é eh, presentálos a través dun eixo vertebrador que non é máis que unha pequena investigación é dicir Un rexistro de xogos que atenda un poquinho a implantación xeográfica e as súas características. Así facemos un recopilatorio que, en función do curso, da idade dos alumnos, poderá ser máis ambicioso ou menos ambicioso, no que se resista pois, o nome do xogo, o material que é preciso para poder xogar a él, as regras, que variantes ten segundo que zona aspectos socioculturais importantes como donde se xogaba o xogo, dicir o emprazamento, donde se xogaba, en que parte do pobo, en que en que zona, se era na praza, en calles costa baixa, etc. etcétera. Eh, eh localización temporal, ver, en que década ou en que anos se realizaba este xogo en que época do ano se xogaba, porque sabemos que moitos xogos son estacionais, eh, que, que endes os protagonistas, a ver, a que idades normalmente se xogaba, o xénero, etc. E logo, e a hora de organizar os alunos, eu penso que o traballo por estacións, quizás é unha boa opción metodolóxica, eu penso que é a mellor, non? Despois dunhas consignas introductorias eh, dadas polo profesor a todo o grupo, eh? da práctica de algún xogo de activación todos xuntos, en diferentes espacios eu convido aos grupos a que practiquen os xogos baixo a tutela dunhos alumnos previamente preparados non, eu xamo alumnos alumnos guía esta é a miña proposta porque precisamos por unha parte menos material e o alumno tem máis tempo de compromiso, compromiso motriz é dicir, eh, tem máis tempo de participación no xogo e eh, Insisto, eu, como profesor, quero ocupar un rol de animador, eh? animar a, aos meus alunos a que entendan a significación destos xogos e que lle coñan cariño para ver se é posible que, que os leven ao seu tempo de lecer e que se xa unha práctica máis libre, que en definitiva, o que buscamos. O alumnado, ademais de vivenciar os xogos populares nas clases, ten contacto con ele? Pois sí, si, bueno, intentamos aproveitar os recreos sen de que é un tempo no que o alumnado evidentemente non se pode dar moita carga de traballo porque é o tempo do seu, do, que aproveita para descansar entre clase e clase. Pero si, bueno, pues, lle deixamos caer por aí, non? Os xogos de vez en cando, de feito, temos pintados varios campos Eh, eh, procuramos que eles teñan un material de fácil acceso non? porque se hai demasiadas trabas eh, burocráticas digo eu que se teñe que ir a buscar o material a tal sitio e cobrir impresos para que non se perda máis, pois entón xa non anima moito a, a espontaneidade no xogo non que é definitivo definitiva o que buscamos e bueno, sabedes que no instituto sempre hai moitas celebracións moitas conmemoracións ese é eh, tamén momento que aproveitamos para sacar os nosos xoguentes é procurar que, que disfruten, que disfrute a xente. Eh, bueno, outras cousas que tamén xuemos facer é eh, eh, traer a certas persoas que, bueno, en definitiva son moi son moi boas xogando a un determinado xogo para presentarlo ao alumno, non? Xentes que incluso persoas que que bueno, mesmo que sean daquí da zona, eh, persoas maiores que nos enseñen como, como era o xogo no, no, no seu momento. No? Eh, en fin, eh, todo o que, o que sexa en pro de conseguir que o alumnao polo menos coñeza, que coñeza o que é o xogo popular e tradicional e que o coñeza dun homensito lúdico. Para que? Pois evidentemente porque nos queremos que, se, que el xogue, que ele xogue, e siga xogando a este xogo, que o recupere. Crees que os centros fan todo posible para achegar aos alumnos a estes xogos ou que, en xeral, non se comprometen tanto como deberían? Bueno, pois, pues, desgraciadamente, en a que está marcado polo currículum, como eu decía, depende moito da, das persoas. Eh? Hai centros que si sí, se traballan moito, como Nies de Melide, Pero que estive en Dinterino moitos anos e por moitos centros, eh, tamén teño estado en centros que apenas tiñan... tiñan... Bueno, non se practicaba máis que en algún momento das clases, é dicir, non, non tiñan presencia, presencia suficiente como, como deberían de ter. Bueno, pois, agora que estamos a piques de despedirnos, hai algunha anécdota así que che resulte interesante comentarnos sobre o xogo da chave? Pois mira, xa que eu son de Ponte Deume, eh? estou en zona de Ferrolterra, pois decir que alí teñen moito amor a este xogo, eh, bueno, incluso eh, teñen un himno, un himno que foi creado xa no 79 o seu autor foi José Fontela Prados, que en Padescán se que morreu hai poucos anos, e que bueno, foi un dos homens que tamén traballou moito por expandir este xogo na zona de Ferrolterra, e que, bueno, a verdade é que é bueno, un, un himno bastante bonito que non só recolle o xogo da Chave mirando por Ferrolterra, senón que resalta un pouquiño a súa práctica en toda, en toda Galicia. Entón, atreveríaste a cantalo polo menos a recitalo. Mira, eu eh, fago moitas cousas mal na, na vida, non? Pero casi das peores eh, eu, eu do canto, eu do recitado. En de que, bueno, xa que me animas, vou intentar, eh? Pero, bueno, xa pido perdón por anticipado. Mira, o hino día así. A nosa nación galega ten un deporte esquecido, que é o xogo da chave deporte moi ben querido. Fomentemos este xogo por ben de todos os galegos Que é un deporte de mozos, bellos e tamén de nenos Xógase en todo Ferrol, Franza, Mugardos, Chanteiro xógase nas Rías Altas e na Zoa de Oleiros Tamén se xogan Ourense, Rivadavia e Carballiño Practicas en Santiago e en toda a zona do Miño e Marín, Vigo, e Padrón, Vilalba, e Redondela, xógase nas Rías Baixas e tamén en Pontevedra. Xoga, compañeiro, xoga con valentía e tesón, este deporte esquecido por venda a nosa nación. Este deporte, galegos, temo lo que praticar, e co tempo, si podemos, xegalo a federar. Bueno, así di. Moi ben, pois moitas grazas. E ata aquí chegamos co noso programa. Gracias a vos. ¡Hasta próxima!